Radio Bolivia FM, teléfonos en hora de transmisión 08457 0985 y 08 457 0935 Estocolmo, Suecia. Quedamos profundamente agradecidos por vuestra atención a la audición de hoy Som gillas av det fläta. Så välkommen i dag För allt mätt i Donor Radio Nord Jag till Radio Nord, Stationen som ser sig för både gammal och Och stationen som ger er just den underhållning vi tycker om Nu kommer ett program på radio Ja, här är radiofrekventa. Temperaturen är plus 14 grader och eh, 1015 eh, hektopascal i lufttrycket. Sen har jag sagt börjat i det också. Det är som vanligt lite krångligt med allsen, men det är i alla fall soligt och fint. Och, och helgställd är det i alla fall för oss här långt fram. Det är ju den 11 oktober 2014. I eh, datumet <t trails> Och Vi hoppas att vi anger rätt datum. Nu kör jag med eh, en, en, en allmän räknare i mobiltelefon istället för att förra året en allmän som var fel. Det är allmän räknare i feltryck. Men vi ska öppna telefonväxter i också på 1 och ska radion på. Det är verkligen en mycket station man hör på nätterna i Tyskland. går i jättefint och håller. nu ska vi se, se, vänta vad en signal är. Då ska vi se. Hallå. ja hör ni med? Ja då, då tossa på sig här på sträng. Hej er hej hej. Jo, eh, jag var ute nu på, jag kom hem just för en stund sedan när jag var ute på djurvården i knallen. Jag gick förbi skansen där och runt. Skönt väder och det är fantastiskt. Du 15 grader hemma. Jaha. Hur många grader har du där ute? Ja, 14 grader. Ja, det är osett varmt för årstiden. Det är i alla fall den 11 oktober idag. Ja, det kommer ju bli varmare klimat i framtiden. Ja, men då lever, inte, då lever varken du eller jag, tror du. Men för så småningom så kommer ska det bli så, varmt vissa <går> gånger. Jag ska också splända, så kommer det att tändas ja. allt möjligt. Jo, jag hörde på den här killen igår på P4. i sent igår kväll, fredag. Det var så att det kom inte vara en han heter... Valberg eller någonting sånt där... Han är ständigt upp, komiker den här killen... Och ja. han hade... Det var en inringare som ringde till programmet... En, han hade tydligen tidigare varit... Skivproducent och tekniker och sådär... Ja... Och då berättade han... Den äldsta killen som han har varit... en Man som han har varit och spelat in... Artist... Det var, han har haft många artister... Han har haft och Jok Jokilas, Lundahl och så vidare... Men den äldsta kristen han haft utav alldeles och samman, det var eh, Stålfarfar Egon Jönsson hette hans namn. Eh, han var hundra år längre än skivan. Ja, det är som läser det länge. Ja, fantastiskt. Det jag läser honom förresten, det är lika med paret, det var det att båda blev över hundra år. Stålfarfar blev jag tror jag hundra år och hans fru, hon blev hundra ett år. Det ska låta vara ovanligt. Men båda blev över hundra år, det är ju väldigt ovanligt för det att eh, ett, ett par att båda bli, kan tänka hundraåringar att, att, att, att, att han spelar i sen berättade han om kul när han hade Jokkmoksoke som artist i studion och när artisterna får ett visst antal sådda skivor då får de en vet ja. och men, han berättade att han hade skojat sagt något han hade producerat musik och tekniker, det borde väl också få en guldskiva då fick han det Sen vet jag att den här guldskivan som får, det, det går att reda den. Ja, det finns det ju spårdlarna också att Ja, jag vet, de svårare så alltså, de kan spela på den där, vet du. Ja, det är fantastiskt. Jag inte så bra för Ja, visst. Jo, jag har hört att du har ju spelat tidigare till hans artister. Det var ju äh. den där Jokkmokksåke, vet du. Ja, jag är haft så många här. Ja, och, och kommer ihåg den här landsplågan, var ju populär på, på 60-talet. Det gick ungefär så här, gullgullan, kokosa, minjök och den kommer ihåg va? Ja, den minns jag, det är en ja, minst, jag mycket i Radio. Ja, men, ja när du spelade med förresten i programmet vid ett tillfälle? Ja, hade jag väl en, en förmodligen alla gamla sociotter äh, kopierade. Ja, jo du vet. Jag tycker han var bra, Jack Moksock, på det viset. Han hade en fond, vet du, och han uppträder på pensionärshem och i gamla människor och sådär, vet och så. har pengar från sin fond till det behövande. Så han var en jäkla stor, generös människa, vet du. Ja, det är väl det det. Om de inte börjar börja så snåla så skulle jag klara med, om de kan hänga på fria rader som vi har fått utstående av seminariet. Jag vet inte om jag såg honom i ett tillfälle upp till på en han var en främmande man, vet. Han hade alltid med lektor. Han hade väldigt fint eld och, och, och, och så... var Väldigt bra på det viset Sen tog han också avstickare till hörs, för Gamla han skrev några människor som man roade. Sen skänkte han ju bort mycket pengar till det vet vet. Han var ju nästan för han betalade. Jag var nu åkte i det kan inte reda mig, det var mako, vet du. Det var en den ja. på, kroppen, och, och då såg han en man som gick på flöden som gick på han hade knappt några kläder på kroppen. Och så gick han, han så gick han ut, och så det han den där klippet arv, sin överråk. Så sa det här på sig, det kommer att frysa, så. Ja. Det var det som hade stort hjärta, man, mannen, vet du. Ja. Okej, ja, varje... jag fick ju mycket mer pengar. Men det här förr i tiden så vi inte resa mig verkligen. Ja. Det... Men jag är en, en, en en här, det är ju ja. jag fick har alltid varit här. Jag förstår inte man Var det Var det, var det också som i dig då? Ja, både det och andra. Sen senare efter dem också, hur det var kortare än Ja, jo just det. Jo, det är klart att det där är... Filantriantropen kanske dör utav mer och mer. Men en del människor kan ju vara väldigt generösa. Det ser vi ju. Finns det finns ju där istället som i Island på sin tid. Det var ju tack vare det här. Såg där Island. Ja, jag fick ju lite pengar på postier och sina försjuk. Men ni är mest av försjuk och går och slutar inte över det sen. Nej, nej, nej, Det är ju tråkigt. Ja, då har den här politiken bara. Ja, just det de tror väl att du är själv i den här rumman, har... Ja Jag vill inte göra en sån här. Jag, är jag, jag, så... jag vill inte på är med politiker politiken. Nej, du inte säga att med i du vill inte säga att du är Det är Det är Ja, du är ju din song som heter Rikanta, som Ja just... Jag skulle vilja ha så pass att jag kunde ja. göra riktiga problem. Jag hade någon ja, bra på att spela på reklam. och ville inte säga Och prata och sjunga i radion ja du skulle in i sådan allkostnaden kan som kan spela många instrument och sjunga och sådär ja jag har ju haft när jag den här som en tog in och en tog in en bass som var lite så det fick och hade ja det var kul Jag det då var det då lite kaotiskt men det är ju bra allting. Men det var ju lite faktiska, menar de skrev instrument och allting. Ja, det är klart. Vi går och släppnar och gör allting. Så att så pågör det ju nästan professionellt. Jag kör den första svetsradion som ser det här. Ja, du kanske skicklig på logitik och sånt där då. Ja, det är så att men det är så att jag har. Ja, ja. Men det är skapade mickar och så vidare visar visade det så var det ju alltså dåligt alls. Och lärde flera mickar och kämpa hur sin fel levde. Du var verksam på med att rovetsbord i den gamla staden det är många kända som har gått i skolan, kan det för det. Jag tänker på Ingerman exempel i många skådiska Ja, då är är inte och tänkt att bygga en nära ja. och det den bli kan att göra det. Jag låg där du, om jag minns rätt på. Det är Munk där. De är det, det där uppe vid Stortorget. Ja, de hade väl där nere också vid Munk på det taget. Teater, ja, men inte medan vi. De bara utanför Stortorget där det är mest roligt. Ja, det ligger där uppe. så att de hade en liten taget lokal där nere, men senare skedde antagligen. Ja, det är det. Du, du, är det bekant några det så här då? Ja, alltså tidigare är det sådana som lärde sig vad det är, men de fortalte sedan teatern jag öppnade den här radion där såg jag att det skulle bygga den och det tog ju några år innan, det var såg i många år här, bara och då spelade jag in att det följde effekter från teaterna jag vet det, en som var före dig det fanns ju en storstid i Stockholm här den han på den på där det var någon i Järnberg där. Ja, det var ju på Styrgat Ja, den låg på den 104 eller någonting sånt. Ja, det var ju Trövig som ägde Ja, den har ju förstått. Så hade ju den där killen på vet Ja, just Den som snabbtgjortade Var låg den någonstans? Toregatan. på yes. Ja, just det. där han också. Va? Men det låg ju inte inne i sån, va? Jag var inte. om att här med och slidit för er många Alltså, skäller på dig, Putterlille? Ja, han visste det där? Han såg dig som konkurrent. Han rädd att förlora direkt under, vet du? Ja, han var rädd Till och med var det en ord stod igen jag hade kunnat börja. Ja. Ormsken, jag hade kunnat börja sedan, och, om jag hade fått. Sen hade du en studie på Gåtlandskottan, med. Ja, just det. Mm. det var en som... Jag tror Gunnar var där och sen, det inte det på sin tid. Ja, det var fler sedan. Det fanns mm. typ ja, ju en som blev Radio Klara också. Ja, Radio Klara hade det här gänget man kallar relativt Stockholm Miljöpartister. Ja, det var politiken. Alltså, kafé. Det ja. Sen hade vi Sossarna. En som var det en fantastisk studie i Radio Strand, vet du va? Ja, det är ju väldigt Jag hörde på ragen, hon berättade där på slingan Alltså, ett sling på 95,3, va? Då berättade hon där hon var då Radio Strand och hon berättade att de hade... Sammanlagt var över nästan 16 mednehjälpare, vet du? Ja. Som är en i Men de, de var ju tidigare ute i Sverige, det förra var det nog på sin tid. Det hette Radio Ibra. Ja, det är jag. De skängde, sände på tangé. Det var Leo Petrus som skickade ja. dig i som spelades upp där. Det fanns en studio för inspelningarna av där, någonstans i sankt Xander. Ja, de hade... Du, Radio Ibra kom nog till redan på 50-talet, så jag tror jag. Ja, fast du ju igenom. Jo, det är ni säger på du. Gäng som, som, som illegalt illegaliteter från olika ställen i Stockholm, som på isen, ja. Ja, det är det. Mm. Med, så de har lagt ut då, man ska lära kassettanspelare och filbattare på ja. det är, det, det, är, det var väl inte det där gänget, va? Nej, det gjorde inte, det där, det. De på k ja. De försökte ju de de in det där, men det var ju väldigt svårt. De rörde ju sig hela tiden, va? Ja. De sände på olika ställen på det var ju väldigt svårt för myndigheter. Så Bukten, det kommer i flera år, vet du. Ja, ja. Tacks, så här, men undergrundslag som, som, som är kubar, som en programtyp och det var det tjuv där som var. Men dålig. det till olja? Kanske gick inte upp på den där datorn. Det kan inte begära för vi kan det. på. Med små men ändå resurser så att säga. Ja de ombyggde såna här kända ja. tackarbilarna och bytte radiosystem. Ja, så att det har funnits mycket så här går, under kriget var det ju Stockholm som fods. Det var ju både. Eh, Akstav och marina som fonde. Ja, som det kanske hade nästan ja, koppla en koppling, ja. kort och sämmade med jag förrän. Ja. Men du vet vad kålad det grejer i det här Ja, jag vet det. Så att det var inte lätt för det. Det var det intressa det. fraser och sådär. Vad? Ja, men det ja Sen var inte det inte de som babblade utanför skickade ord och meningar. Vad? De hade gjort upp så det Det är klart det är där, men ändå regnade. Det betyder det då att de skulle skicka en sändning per flyg över natten och skicka ner över Sverige någonstans. Ja, det var sådana kryptiska, eh, konstiga meningar. Som ett från kriget, i är ju faktiskt Finland, eh, Rundradion i Finland, de sände en hel förmiddag, bara en melodi eller en låt och det var Secken Järven Polka Ja, det är det här jag läste om. Det var om Det var signal för någon slags offensiv de skulle ha, vet mot Ja, rysslarna. det var för lite tjatig att höra på Ja, Då men ska vi där. släppa in någon mer så vill vi ringa. Jag men ju det är inträherande. Det bara en, ett telefonnummer som går på. Ja, ja, nu måste jag avsluta. Men jag frågade dig bara en gång. Ringde du till SL sen? Nej, nej, det går inte. Det, det är jag med dem. Jag skulle ha en bra år, avokat man. som kan. Jag är inte bra på att hålla på ja, du... med om bra lagar och sånt. Men du kan. Det är inte frågan om det han sa det till mig personen personen i fråga, i informationen att be vd ringa bara och klargöra, berätta hur det har gått till det kan ju du göra, kan ju säga ja just bara. det, men det, om du visste om mycket har det... jag, jag har åkat ut för, för arbetsförmedlingar ja. och de har behandlat mig när jag satt i ut jobb är... och ville ha yrkesutbildning allt möjligt ja, men du ska inte dra alla myndigheter över en kamp. det här var ju han såg ju väldigt allvarligt på det här, sa han. Ja, men vad hjälper det? Jo, men det han kan ju inte l... så det kan ju inte hända. Du vet att han kan bli tillsagd att överordnade den här mannen i fråga. Och du kan kräva en ursäkt med personen, ja. Och du kan också kräva... Det sa jag till honom som jag, när jag ringde då, att de kan sätta den mannen på någon annan busslinje va? så du slipper... Ja, det, det är klart, men bara att man... Det hade läkare som botade vissa saker som gör att det går konstigt och de tror att det allt. Eller? Ja, de inbillar sig det då. B bara för att de inte får hjälp för de här spela konstiga benen. Ja. Sen har jag en fråga till, till Kent Andersson då. Han känner ju till Radio Viking och Radio Lidingö. Han lyssnar ju mycket på radion. Och nu skulle jag bara vilja fråga Kent Andersson en sak. Det den här Robin Aschberg, är han. Det sägs att han är tillbaka inom program och sänder någon pratradio. Men det är bara begränsad tid på ungefär en timme. Men då undrar jag om man kan svara på det Kent Andersson. Vilken kanal och vilket program det, ja, det är. Ja du får försöka ringa då till Gunnar. På, äh, det är ja man frågar har till Kent Andersson alltså om... För att han nämnde det i förbifarten för några sändningar sedan senast att han hade hört att Robin Aschberg var aktiv igen i någon form av begränsat pratradio. Alltså ja, begränsad nu, aktiv, vi får va? se om han är in. Måste ja, vi får höra så. Hej! Folk har ju klagat efter för lång tid. Ja, nu ringen leder igen på 8121 det, det ska radion på... Man ska inte behöva åka ut för sånt här på bussar och så vidare. De tycker de är så märkvärdiga för att de man börjat bussföra. Jag var tänkte det är innan där och så vidare. Det är utländsk härkomst som jag brukar säga. Och vi får se om det är någon som ringer med samman och försöka få på låt här. Ja, jag tar och så mycket, och det hördes på den här modellen och gör det att många elektronrör och lite gamla grejer kom på den tiden, eh, verkligen är det är försyra ljudet som upplår för elektronrörsträckar och, och sånt men <gör> de det är öppet jag tror att någon ska dra dem på ja, annars får vi fortsätta med att mer låtar ja jag gör det All uh -huh. Det var samma låt som man hörde i, i svenska radio och så vidare. Men när man kunde höra sånt på radio också, en började och liknande. Och så var det var någon som ringer. Då har vi snart en halv timme gått och, och, och, och, och, och, och klockan sex. Då måste vi sluta provysa. Då blir det dags att kunna komma in igen. Ja, man hör ju också, om nu lyssnar på utlandet också, Stationer som kör som här gammalt fint musik och allt möjligt. Och så Man lyssnar på mellanvåg. Eh, har man en bra radio framförallt, en bra antenn, då går det faktiskt bra. Och då blir det sitt störningsfritt och så vidare. Eh, det går skapligt så här. Och jag störs inte på nätet så någonting här funkar nästan fäktigener ner här sina och där såg och, och såg på så och det och så det det det det man ju i och det i det och det Och då blir det det Och så vidare. 000, det det det det det det det det på och bara lite idag nu igen av någon anledning. Jag vet inte om det är något tv-program som sitter och tittar på eller någonting. Det är så mycket eh, det här med idrott och fotboll och allt det är det som de sänder det. Men det är så många tv-kanaler så att det finns väl någonting du kan hitta som intresserar <hör> nu för tiden. Ja, vi får spela en låt till. Det blir så lite lugnare den här gången. Love, but I've few seen the time It's quarter to ten And we're supposed to be there at nine I don't think the registrar Will be very pleased When we show up an hour late like two What could it be, it's matrimony I know how you've dreamt about men, walk down the aisle But think of the money we'll save when you'll see it's worthwhile It won't please our moms and dads, but they don't even know Besides, if they did, what's the best they wouldn't be Just disregard the rest. Trust you soon to be all night. He knows what is best. Very shortly now, there's gonna be an answer from you, then one from me. That matrimony. Oh, I'm truly grateful for the little things in life that have made me so glad Every other hour that I spend with you is not in the least bit sad. Quite the opposite, in fact. And if you don't believe me, here's the proof. Ask me if I, and they'll say I. A mute, then one from me. a matrimony. Marriage, joining together two people for better or for worse. Det är konstigt att folk inte är så intresserade så nära radio nu som i början ändå otrolig massa föreningar som sände och inte bara eh, utländska föreningar utan det var eh, förståeligt språk och så vidare. Nu är det bara jobbel i jobbel när man sätter på det tycker man ofta på dagarna. Sedan eh, det är några svenska föreningar. Eh, eh, om man jämför med hur det var förut och nattställning var det en annan, natt det utan några undantag undantaget nu eh, var det väl länge sedan det gick en hel nattställning här på 88 nu var det i fall nu är det på 95,3 det, det vet jag inte eftersom det är 1,1 men det är nog inte mycket mer där verkar det kan vara, i alla fall inte någon gång jag tagit in det, det har bara varit någon slänga som har gått också <hör> det är lugnt i samhälle det här och ingen trafik och folk befarade att trafiken skulle störa studion men det är så trist här så det är inga problem med allt här utan det går hur bra som helst och sånt och sånt eh, det, det, det är ganska bra förhållanden att placera en studio här och det tänkte väl pappa på när det är rätt på den här tomten och skulle bygga det här huset så antennläget skulle vara bra och det visade sig bara också att det går bra att sätta upp antenner och störningsvis så fint här ute. Han hade till och med en eh, bil med mottagare i och, och åkte och, och, och, i bilområdena och kollade störningsnivån och så vidare. E, och så, det var inte dumt gjort utan, det det var så att den här var ganska störningsfri och fint i hälset och, och, och, och det var inte fullt så många byggt byggda som nu på senare år har <håg> blivit <håg> Det var äldre vilja delar byggt om, om och rivit som nya sånt och så vidare. De stora tomter har byggt två villor och allting här så att... Men ring nu på 813100. Tiden går, annars får vi sätta igång en låt till och vi ska bli ha någonting annat än bara låter. Jag vet hur stort intresset att lyssna. På radio var efter kriget också. Folk satt in och lyssnade på sina radioapparater och nyhetssändningarna. Det skulle inte folk helst bli störda utan man skulle undvika och, och ringa klockan sju till exempel när eh, dagsnyheterna eh, kom och allting sånt. Ja, vi spelar en låt till kortfalls. All the others you see She makes me happy, makes me feel so good I wouldn't marry Bonnie B if I could We're too young, I got a long time to wait But Bunny baby, that don't mean have a thing loving me So kiss me Bunny, Bunny B, Bunny B Bunny bunny bee, well bunny bunny bee, she's a pride of our she walks down the hall of all all through, Made her long blonde hair and cherry pink lips and turned up nose that makes her cat wanna flee. Slip over bunny bunny bee, bunny bee, bunny bunny bunny, bunny Is where I plan to part, and I'm gonna ask her if I can kiss her. Then. And if I can, I'm gonna do it again, more tenderly. When I kiss my bunny, bunny bee, Bonnie, bee, bunny Bonnie bunny bee. Well, bunny bunny bee, she's the pride of us school. When she walks down the hall, well, all the girls all do. and her long one hair, cherry pink lips, and turned up. Oh, that makes a cat wanna play. Flip over bunny, bunny bee, bunny bee, bunny, bunny, bunny, bunny bee. Ooh. Ja, det där kände nog minnen för många som var um, unga på den tiden. Det var en låt som spelades på gamla motionerna, ungdomar och sånt. Det fanns ju bärbara sådana här batteridina gamofoner de kunde sitta och lyssna ute i parker och sånt för ofta gillade det inte föräldrarna att de satt på eh, låtar eller de satt och tittade på tv på 50-talet eller någonting sådant eller eh, lyssna på radio på, på sportreferat eller annat och så vidare så att, eh, det, det kommer jag väl ihåg Folk handlade mycket skivor på den tiden, det var små 45 av skivor och så vidare och sånt Passa på nu och ring för snart är det bara 20 minuter kvar Ja det är det redan den tiden går oerhört fort här, man skulle sitta och köra hela nätter istället men Ja, jag hade ju ner en gång för länge sedan också. Och det var ju Lasse och pratade en hel del också. Vi har ju lite inspelningar. Men han hade lite svårt. Han var ju ingen sån där riktig radiopratare men jag, jag hade För det kom ju ofta i föreningar på den tiden. Discoföreningar och annat som spelade eh, popmusik på nätterna. Musikföreningar kanske man kallar det snarast. Och, och sådant, det kommer jag ihåg och, och då ringer folk in och allt möjligt och jag låg av och fram på den tiden och så ser det mycket på den här radion och man ser ju upp så här program det är väl det som har gjort att folk har för det går att vara bättre på den tiden det. det måste ju varit någonting sånt också och det har kört nollnåliska radot Och, nu var ingen men det är öppet för att se på vilka och vilka här mm. och så innan det. Och mm. det har ju inte ett program på vet inte i varje Men och sådant så och det är lite annat det här. Och det, det, det, det, det, det så dåligt tydligen. Vi ska ta ja, det kort. Ja, det kommer det kanske någonting. Hallå. Ja, det gör jag. glömde ju tillägga en sak när jag ringde in till dig senast nu. Kommer du ihåg på den tiden vad vi kallade för musikbarer? Du vet det var affärer där de... När LP kom och EP kom. Ja. EP kom du ihåg det var den där? Ja, de ju provspelare i de kan ju höra på... Ja, blokarna. och då hade de bra. faktiskt en butik på Birgalsgatan och vid Sankt Eriksplan... Och sen fanns det en här med vid Normans torg. Man gick in liksom i en såg ja. ut som en glasbar. Och så var det så här en amerikansk stuk, vet du, med här stolar vad man satt med. Ja, det du, fanns det ju också en. Det, ja, så var det som barstolar, vet du. Och då kunde man, och då kom tjejerna fram, det var regel tjejer som jobbade nu. De såg ut som så här, och en roll tjejer. Jaha, men är var intresserade av ja. skiva EP eller. EP e, e, eller L, e, vad heter andra? L, L LP eller EP. Äh. -E, ja, jag skulle vilja höra en en den här en, vad hette han nu igen? Jerry Jared Lewis här eh och någon låt av honom. Ja, Då tog hon fram ifrån den där de hade liksom en bokhandel eller hylla va, så plocka ja. fram skivor och sen fick man lyssna då när man satt där, ja, man ville lyssna på ljudet först va och då hade man två lurar du vet, en i höger höll man i och med hänster hand i vänster öra kommer du ihåg det här? ja ja, det här ja. ute fanns det en radiohandlare som hade en sån där också och det var skivbar och du vet, och sen hade de någon sån här på den där lurarna så hade de satt ett över någon sån här jävla skumgum eller någonting va att, ja, det var väl någon plastring. Ja, ja någon skumgummi typ. Och så sa jag. ja, vad tycker de låter då? Jag hörde inte det var så fast den här. Jag skulle vilja höra någonting annat här. Jaha, vad får du låna då vill du höra på? Jag, hörde, jag skulle gärna vilja höra någonting om min fätsdommer. då tog hon fram det va? Och du vet, jag vet ju många kompisar som jag kände. När de var på stan, för på den tiden hade man ju ingen så här... Man men du har upp. ju ingen freestyle eller någonting. Ja, eller? freestyle eller någonting. Utan, då blev de musiksugna. Då gick de in till en sån här skivbar och så satt man sig på den där barstolen och, och så lyssnade <laughs> <lyssade laughs> de igen med ett par skivor och så gick de och sa det. Jag återkommer, jag ska tänka över det här vad jag har hört nu. Ja, då hade ju så en begensatt med <laughs> pengar också. <laughs> ja, visst. Jag minns det, det var väldigt trevligt. kunde man gå och sätta sig där, de stod alltid till tjänst med att och, och, och ta fram en skiva så fick man lyssna själv, vet du. Det ja. var jävla bra det där. Och det var ju de som var väldigt så där omkring, sig, vet du, att de ville lyssna genom en hel LP, vet du. Ja, det blev så roligt. Och du kunde sitta en halvtimme ja. och lyssna. Och de var ju skitförbannade då, vet du, om de inte köpte den där hjälpskivan heller. Nej, just det. De var ju dyra <laughs> på den tiden. Och, gjorde du också sådär på det där viset? Ja, jag, nej, någon gång hade råd, för jag var så fattig. Jag hade ju alltid på ekonomiska problem. Ja, men du köpte väl en del skivor, vad jag förstår. Ja, för, några stycken. Jag hade ju inte så många. Jag hade haft skivarkiv här. Jag hade haft råd till det. Men du har, ju, du har ju en hel del skivor kvar för du spelar ju mycket musik. Ja, det är ärvst Radio Nord och du det, det, det, det vet det sådana som tillverkar till och allt möjligt. Och så har så en massa gamla skiver och skivbackar som blir rädda från radiogamofoner som skulle skjutas. Du vet, Jag tänker på den där skivbaden när de fanns. Va? För det fanns på en hel del ställen i stan. Det var så socialt va? och trevligt att gå in och lyssna på musik. Och sätta sig och köpa en skiva. För de var ju inte så dyra då på den tiden. Eller man köpte en EP. Nej, nej, nej. Och det var ju så trevligt socialt. Va? För då, samtidigt kunde man språka prata med folk som satt där. Eller med expediten och sådär. Ja, det var sånt elände med min dåliga ekonomi eh, efter att pappa dog och före det Ja, men jag hade ingen livförsäkring din pappa då? Ja, men den tog ju min mor hand om. Ja, men var det någon, då fick hon väl rätt mycket pengar då i Ja, fast men, det gick väl åt när hon försökte ta livet av sig och allt möjligt. Jo, men det. jag menar, han hade livförsäkring i alla fall. Ja då, det hade han i alla fall. Ja det var ju ja, då. Ja. Det var ju begänsade. Ja, mamma, pappa, var, för, var det var det som klickade på din pappa? Ja, just det och äh, allting på en gång han rökte ju så våldsamt så och, ja, han var ju inte och det, det hade ju en en tant till som han drack hos. Han var väl inte han blev inte gammal. 48 någon. år bara. Hur så? 48. Ja. Det är ju ingen i ålder att tala om. Nej, jag, var ju så jag men var det det, tror du att det var cigaretterna där, alltså nicotin, som tog koll på honom i förtid då. Ja, de, det var ju bidragande orsaker här läkarna. Men, men fick, fick han ingen dialys då? Det fanns inte då, va? Nej, det fanns inte. Och det botar ju inte förstöra nu. Det måste ju transplanteras nya sen. Ja, men dialys uppehåller ju livet i alla fall för många vet du. Ja, det gör det ju, men på den tiden de transplanterade de inte nu, det var ju inte utvecklat. Nej, det kunde de inte göra, för den första egentliga transplantationen ägde rum i början på 70-talet och det var ju professor Bernard där i Sydafrika. Ja, om det inte var hjärtat. Ja, det var hjärtat då, och sen kom ju andra organ ja, och därefter. Ja, nu måste jag vända kasset. Det kom ju bland annat senare vet du, djurar lever och så vidare. Och, och det är ju fantastiskt vad vi... Men vi får väl hoppas att någon mer människa... Din kompis där ute Nacka Leif. Han har inte ringt på länge, va? Nej, jag försöker vända det, där, för det här, <hör> Din kompis där ute, Leif, fättar han inte det som nackar killen. Och sen har du ju Peter med radiokillen. Hallå? Hallå. ja jag har en, en maskin eh, ja du, Peter har inte hört av sig på lång tid heller inte tagit är du på mugg <sklåder> Hallå. jag tog en vägen ur? det är, är spontan radio här Och jag får byta ut den här maskin för krånglig, vad, är, vad, är, vad, vad, vad hände Hallå Hallå Hör ni mig vilken figur. Vilken ja, det var när bandet äh, skulle vänta och man skvämtade och det var, och sen inte går inte gått för godmaskinen gå ja, annars det, en undantag. Samtidigt. Peter har inte hört av sig på lång tid, en gamla kumpan där. Han var ju i radiot med, han, har ju, han kör ju eh, natteradio med. Hallå? Ja, men det bryr inte om. Det Jag kan ju sätta på ett nytt kan Måste brand. Nej, det går inte. Ha. Ja, okej. Okay. Hej då. Ja, det är en maskin här som man krånglar för tillfället, det kommer strax tillbaka. Ja, nu är ju snart sändningslidens slut så man får spela en låt och, så, och det är alltså eh, radiofrekanta radiolaboratorer som har sändt och ansvaringsgivare till Vi det kommer nästa lördag då ska det gå lite bättre med den där referensbandningen. Det är en krång eller en kassettmaskiner som ska vara okej okay, men det är inte är det sen när man kör här sak. Ja, vi sätter lite låt. Samtal här borta i 0 och det är med samma nu. Eh. Ja, det var konstigt. Nu det, det, det är det Vi måste ringa två signaler. Att vi, det är uppe till 1210, och då måste jag mycket hårt. Hallå. Ah, hallå. Hallå, Hallå. Hallå, hallå. Ja, ah, hallå. Ah, hallå. Ah, men äh, lyssnar i radion och pratar i telefon. Ah, det är ah, Det är ingen orden på telefonväxten. Det är Hallå. Hallå. Hallå. Hallå. det är ingenting som vi får med i det här idag då. Det var alltså radiotrekentet som jag Och vi åter nästa där med hoppas vi. Det är en en annan med byta under det här Ja, ni ska ha det så trevligt, min halskrona. Det är inte roligt, men jag återkommer nästa vecka, lördag. Vi ska väl höra för musiken till Gunnar, kommer ni in i sin sändning. Ha det så bra, alla lyssnar, ha det så trevligt och så. Och skötta om varandra När vi pratade med hur A så går det in Jag vet inte, så kan sex Men då går det inte till radio Och då går det här Och bara telefonen Hej då så länge, klart När vi var tillsammans Men när du träffade de andra Såna lönsade var förändring Flanen var bäst i vår Hallå, gudbara Tvättsen, paträttsen all broken, you've promise, you've broken my heart, but still you're my sweet Patricia. Yeah! You've broken my heart, but still you're my matter. sweet Patricia. Hello, goodbye. Sweet, <laughs> Patricia. You've broken your promise, you've broken my heart, but still you're my sweet Patricia. Hello, goodbye. Well.